Туве Янсон. Країна мумітролів. Зима чарівниця. Розділ перший. Засніжена вітальня. Небо було майже чорне, зате сніг синювато виблискував під місячним сяйвом, море спало під товщої криги глибоко у землі поміж коріннячим. Лісовим мешканцям снилася весна. Проте весною ще й не пахло, бо зима щойно встигла ледь перевалити за новий рік. Саме у тому місті, де долина починала плавно підніматися і ставати схилом гори, стояв засипаний снігом будиночок. Схожий на чудернацьку кочегуру він був дуже самотній на вигляд. Неподалік, між крижаними берегами, котила свої чорні-причорні води річка. Стрімка чия не давала їй замерзнути Усю зиму На місточку не віднілося Жодних слідів Та й навколо будиночка Дрімали неторкані снігові замети У середині хатинки було тепло У печі в люху тлів торф Місяць зазирнуто вікна Освітив убрані в білі чохли меблі Та загорнену в тюль Кришталеву люстру під стелею. У вітальні біля величезної кахляної печі спала довгим зимовим сном родина мумітролів. Вони завжди вкладалися до сну в листопаді, а прокидались у квітні. Так робили їхні пращури спокон віку. А мумітролі дуже ревно притримуються традицій. Вони, як і їхні предки в давнину, перед сном понапихали свої животики ялиновою глицею. Бля ліжок стояло на готові те, що може знадобитися навесні: лопати, сонячні окуляри, смужки плівки, прилади для вимірювання сили вітру та інші необхідні речі. Смужка місячного світла помандрувала від крісла-гойдалки до обіднього столу, познула по латунних кульках спинки ліжка і лягла просто на мордочку мумітроль. А тоді сталося те, чого ніколи не траплялося, відколи перший в роду мумітроль заліг у зимовий сон. Малюк прокинувся і вже не зміг заснути знову. Він розглядав місяць за вікном та крижані візерунки на шипці. Наслухав буркотіння печі у льоху. Сон не йшов, і це дуже його здивувало. Урешті йому троль встав і почалапав до маминого ліжка. Обережно посмикав її за вухо, але вона не прокинулася навпаки, солодко згорнулася калачиком. Якщо вже навіть мама не прокинулася, то марна справа будити інших, подумав мумітроль і почогав далі чужим загадковим будинком. Годинники давно зупинилися. На всіх речах товстою верствою лежала пилюка. На обідньому столі у вітальні ще з осені стояла мисочка з ялиновою глицею. Угорі позеленькувала у своєму тюлевому вбранні кришталева люстра. Раптом мумітролеві стало страшно. Він немов прикипів до підлоги у теплій кімнаті посеред місячної стежки і відчув себе неймовірно самотнім. Мамо, прокинься. загукав момітроль, тягнучи з мами ковдру. Увесь світ запропастився. Однак мама не прокинулася. Її сини проліто стали, щоправда, трохи тривожними. Але пробудитися вона не змогла. мумітроль скрутився клубочком на килимку біля її ліжка. Довга зимова ніч тривала далі. Перед світанком сніг на даху заворушився. Він потроху сувався униз, а потім рішуче перевалився через край і м'яко гупнув. Додому Тепер усі вікна затулилось снігом. Лише примарне сіре світло ледь пробивалось до середини. Вітальня набула якихось нереальних Обрісів наче опинилася глибоко під землею. Мумітроль довго прислухався, нашорошивши вуха. Потім запалив нічника і попрів до комоду почитати нюгмомрикового весняного листа. Лист лежав на своєму звичному місці, під маленьким трамвайчиком з морської шумки і не відрізнявся від інших схожих листів, які нюгмомрик залишав після себе, вирушаючи у жовтні південь. Угорі стояло слово Привіт, написане характерними для нюхмумрика великими круглими літерами. Сам лист був короткий. Хай тобі сняться солодкі сни і не сумуй. Першого теплого весняного дня зустрінемося знову. Чекай мене, разом будуватимемо загадку. Нюхмумрик. Мумітроль перечитав листа кілька разів і раптом відчув, що голодний. Він подався на кухню, яка також, здавалося, знаходилась глибоко в надрах землі. Тут панували зразковий лад і моторошна пустка. Пусткою віло і від комори. Мумі-тролові пощастило знайти Лише пляшку перебродженого русничного морсу та півпачки запилених хрустких хлібців. Він примостився під столом і заходився їсти, водночас перечитуючи ще раз нюхмубрикового листа. Потім перевернувся на спину, задивившись на конструкцію столу знизу. Було дуже тихо. Привіт Прошепотів сам до себе троль. Хай тобі сняться Солодкі сни І не сумуй Першого теплого Весняного дня Заговорив він Трохи голосніше А тоді враз Заспівав на повен голос Зустрінемося знову Зустрінемося знову, зустрінемося знову, настане весна, і буде тепло, і ми зустрінемося знову, знову назавжди. Та раптом урвав свій спів, помітивши під посудною шавкою двоє маленьких оченят, що зорили за ним. Мумітроль теж прикипів до них поглядом. Знову запала німотна тиша, як і перед тим. Очі враз зникли. Почекай, злякано скрикнув мумітроль і порочкував до шавки, виманюючи гостя. Виходь, будь ласка, не бійся, я добрий. Повернися, прошу. Однак загадковий мешканець. З-під шавки так і не повернувся. Мумітроль виклав рядком на підлозі шматочки хрусткого хлібця і налив трішки брусничного морсу. Коли він знову увійшов до вітальні, кришталеві підвіски люстри сумовито задзвеніли. Піду собі геть звідси, похмуро кинув мумітроль люстрі. Надокучило все, подамся на південь, шукати ньохмумрика. Він спробував відчинити вхідні двері, але ті міцно примерзли. Кинувся до одного вікна, до іншого, жодне не піддавалося. Тоді мумітроль піднявся на горище, відчинив віконце і виліз на дах. Хвиля холоду огорнула його з голови до п'ят. Йому забракло повітря, він послиснувся і безпорадно скотився униз. Отак Момітроль опинився у новому для себе небезпечному світі, ще й до того уперше в своєму житті груз у снігову кочугуру. Його оксамитову шкірку неприємно защепало, а вниз ударив незнайомий запах. Запах був набагато гостріший, ніж усі інші відомі йому запахи, і наганяв трохи страху. Зате він одразу очуняв від сонливості і зацікавився. Сіра імла згустилася над долиною незвично зеленою, а вкритою білим покривалом. Там, де раніше кипіло життя, зараз ніщо не ворушилося. Навкруги панувало безгоміння. "Це сніг", прошепотів мумітроль. Мамі доводилося колись чути розповіді про сніг. Безвідомо мумі-троля його оксамитове хутро почало відростати і перетворюватися на зимову шубку. Це, звичайно, забирає чимало часу, але процес уже пішов, і на тому спасибі. мумі тим часом, важко переставляючи лапки, бліюк, Глибоким снігом, аж доки добрався до річки, Тієї самої веселої річки з прозорою водою, Що дзюркотіла через садок родини мумітролів. Але зараз річка була не схожа на себе, Чорна та байдужа. Вона також належала до того нового світу, В якому мумітроль почувався, Чужаком. Про всяк випадок малюк поглянув на місток, на поштову скриньку, усе на своїх місцях, підняв покришку скриньки, однак нічого окрім сухого торішнього листя в ній не знайшов. Мумітроль уже звик до запаху зими, він йому більше не дошкуляв. Мумітроль глянув на жасминовий кущ. Що перетворився на жалюгідне плетево голих гілячок. І жахом подумав. Жасмин помер. Увесь світ помер, доки я спав. Він непридатний для життя мумітролів. Цей світ чужий. Я не знаю, кому він належить. Може... Марій, мумітроль повагався якусь мить, але потім вирішив, що тинятися без сну поміж поснулих ще гірше. Тож проклав перші сліди через місток і потипав у напрямку гір. Вервечка слідів ледь помітна у снігу певнено вела поміж деревами саду на південь